бувались в Бреслау, Сілезія. Перед відправленням король Едуард VII передав Черчиллю через прем'єр-міністра Кембела Банермана недвозначне послання: "Раджу бути не занадто товариським і відвертим із племінником кайзера Німеччини. Не маю сумніву, що ви дослухаєтесь моєї поради і виявите Належна обережність та обачність В уніформі майора військової частини Оксфордшера Черчилль прибув верхи до місця проведення маневрів Справно відвідував учбові бої, побував на урочистому банкеті та на виступі оперетти де була не тільки вся знать Німеччини, але і багато хто із іноземних гостей Аташе Міністрів та генералів на шляху до Бреслау він відвідав довіль, де грав у карти кожну ніч до раннього ранку. Нагороджуючи таким чином себе за працю. Він виграв 260 фунтів біля 12 тисяч фунтів на сьогодні. Прогрес у Східній Африці. Восени 1907 року Черчилль у чині замісника-міністра зі справ колоній під керівництвом лорда Елгіна приймав активну участь у наданні самоуправління Республіці Трансваль та Помаранчевій провінції. У Західній і Східній Африці він перешкоджав проведенню військових акцій підтримуючи імперський контроль і виступав за розвиток залізничних шляхів. Він вирішив сприяти прогресу у Африці, демонстративно поїхавши морем до Східної Африки, під виглядом туриста, який вирушив у приватну експедицію. Він мав намір працювати по 14 годин на добу. Значну частину свого часу над статтями для The Strand Magazine, за які б добре платили. Його сафарі тривало чотири місяці. Пішки, на велосипеді, рікші, автомобілі, каное та пароплаві він відвідав водоспад Вікторія, озеро Альберт і вирушив на північ вгору за Нілом до Хартуму і Каїру. Він полював на левів, підстрелив білого носорога, захоплювався екзотичними метеликами, уважно вивчав можливості будівництва нових залізничних ліній, доводив до люті губернаторів своїми пропозиціями і порадами і був доволі щасливим. Скелелазання Хвилююче серйозне і важливе заняття. Вайолет Асквіт була молодою жінкою із сильним характером. Вона вмовила Черчилля приїхати у Абердіншир, де він, з її спогадів, повністю занурився у наше улюблене і найнебезпечніше заняття скалолазання, насолоджуючись сходженням на скелі небезпечними переходами із виступа на виступ, ковзаючи по моху під ногами і прислухаючись до шума прибоя десь внизу. Він завжди прораховував кожну дію до дрібниць, визначав стратегію і тактику кожного сходження і коментував кожен наш рух. До всіх захоплень він ставився з цікавістю і захопленням дитини, і по-дитячому надавав серйозності та важливості будь-якому заняттю. Гравець Черчилль грав у багатьох казино Франції, зокрема на французькій рів'єрі і в Монте-Карло. У вузькому колі Оксфордширських гусарів він проводив за цим заняттям усі літні вечори. На борту адміралтейської яхти – «Інчендрес» – блискуча публіка, яка його оточувала, танцювала і грала в карти. Клементина, звісно, не схвалювала такого захоплення чоловіка, хоча також грала у покер, роблячи невеликі ставки. У рулеці Черчилль майже завжди ставив на червоне. В бріч він грав невдумливо, був нетерплячим і припускався різноманітних помилок. В деяких краткових іграх він був розсіяний під час підрахунку балів і грав несистемно. Одного разу, уклавши парі на велику суму, він відмовився від бренді на цілий рік. А його пристрасть до кінних перегонів у післявійськовий період потребувала ставок і парі. Флегматичні ірландські католики. Під час додаткових виборів у північно-західному Манчестері, які відбувались у квітні 1908 року, Черчилль програв на радість Торі. За декілька днів до того він був впевнений, що частина електорату, дії яких неможливо спрогнозувати, євреї, ірландці та фрітретери – Проголосують за нього, але йому не вистачало 6,6%. І він звинуватив у цьому флегматичних ірландських католиків. Не дивлячись на поразку, представники ліберальної партії підтримали його, і Черчель був вдячний їм за лояльність та доброзичливість. Йому запропонували ряд посад, і після виборів – які пройшли успішно 9 травня в Данді. У віці 33 років він очолив Міністерство торгівлі в уряді Герберта Асквіта. Грецький профіль 19-річна Клементина Хозір вперше зустріла Уінстона Черчилля на світському лондонському балу влітку 1904 року, коли йому було 29. Вона була другою дитиною родини родині полковника сера Генрі Хоз'єра і леді Бланш, вроженки Огілві. Полковник був солдатом, військовим аташе, а наприкінці кар'єри секретарем корпорації Lloyds оф Лондон». Він помер у 1907 році і не був знайомий із Черчиллем. У Клементини було два прихильника – Сінді Піл на 15 років старше за неї, онук відомого сера Роберта, а також Лайонел Ерл – заможний чиновник з порядної родини, ще старше, ніж Піл. У них обох були по відношенню до дівчини серйозні наміри. Через обставини, які склалися у її родини, можливо, вона шукала у коханні людині того, хто б замінив їй батька. У квітні 1908 року Черчилль знову зустрів Клементину під час званого обіду у леді сент гелєр Вайолет Асквіт так описала дівчину. Обличчя класичної досконалості, грецький профіль. Я вдивлялась у її бездогане обличчя, яке відображало початку багатьох випробувань. Благоговійний страх зник, захоплення залишилось, і разом з цим почалась дружба, яку ніякі життєві обставини не могли ослабити. І з цього моменту молоді закохані Уінстон і Клементина розпочали тривалий, Гарний діалог у листах, який продовжувався півстоліття. Невинні проліски Бабуся Черчилля, герцогиня Мальберо, говорила йому, «Видно, що ти ще не сягнув науки про жінок, і вочевидь у тебе ще немає, що мене тішить досвіда у коханні». Черчілю було 34 роки, коли він одружився на Клементині Хоз'єр. До цього його можна було зустріти у суспільстві із багатьма гарними молодими жінками. Поллі Хакет, Мейбл Лав, Муріел Вілсон, Езел Беррімор, Максін Елітон і, безсумнівно, із памелою Плавден. Зі слів Вайолет. Асквіт, яку із Уінстоном пов'язувала велика дружба, його відносини із жінками були у найвищому ступені романтичними. Згідно із її думкою, він поділяв жінок на дві кагорти – невинні проліски, дівчата із бездоганною репутацією, яких потрібно оберігати і захищати від життєвих небезпек, а також спокушені жінки – які мали великий життєвий досвід. Саме серед таких він шукав не любовні, а дружні відносини. Палац Бленхейм. Пропозиція руки та серця. На початку серпня 1908 року дружба Черчилля та Клементини стала міцнішою. Вона погодилась приїхати у палац Бленхейм на прийом, який давала леді Рендольф. Серед гостей були Фредерік Едвін Сміт, блискучий адвокат, оратор і член парламенту від партії консерваторів, один із найближчих друзів Черчилля, і Едвард Марш, особистий секретар Уінстона. Черчилль надіслав лист, Клементині, у якому прохав її приїхати, описуючи принади палацу Бленхейм, його алеї і строянт, ставки та озера, фонтани та інші різноманітні скарби. 11 серпня, потрапивши під дощ під час прогулянки, Черчилль та Клементина сховались у маленькій церкві Святої Діани яка розташовувалась над Великим озером. Там Черчилль зробив дівчині пропозицію руки і серця і отримав згоду. Шикарний кучер Біля 1300 гостей були присутніми на вінчанні Уінстона та Клементини 15 серпня 1908 року, у церкві Святої Маргарет у Вестмінстері. Обряд здійснив єпископ Едвардс із церкви Святого Азафа, декан Велдон із Манчестера, директор коледжу Хероу, в якому вчився Черчилль, мав тоді промову. Лорд Хью Сесіл був шафером, а Ллойд Джордж – Поставив свій підпис у книзі реєстрації актів. Журнал Тейлорд Кате доволі невтішно відгукнувся про зовнішній вигляд Черчилля, який був одягнений у один із найбільш невдалих весільних костюмів, який більше нагадував вбрання шикарного кучера. Це було неправдою, тому що на весільних фотографіях можна було побачити доволі елегантного молодого хлопця із приємною усмішкою у циліндрі та фракові. На нареченні були діамантові сережки – подарунок Черчилля, блискуча біла атласна сукня, фата із м'якого тюлю і діадема із квіткою, помаранчевого дерева. Посадженим батьком був брат нареченої Біл Гозьєр. Після медового місяця в Італії молодята оселилися у впорядкованій холостяцькій квартирі Черчіля на Болтон-стріт, а через рік переїхали на Еклстон-сквер. Більше ніж фразер 10 жовтня 1908 року Беатрис та Сидні Веб обідали з Вінстоном і Клементиною Черчилль. Тепер, чотири роки потому, після їх першої зустрічі, Беатріс змінила свій сарказм на милість. У Інстон Че і його наречена «Чарівна леді» з добрими манерами – Гарна і разом з тим серйозна, але не заможна, безсумнівно, вдала пара, що додає честі Уінстону. Напередодні увечері Уінстон оголосив переконливу промову перед безробітніми і вніс пропозицію створити біржу праці, чим значно вразив Веба. «Я думаю, він здатен на більше, ніж бути просто фразером», – сказала пізніше чоловіку місіс Веб. Вона поблажливо порівняла Черчилля із Ллойдом Джорджем. Німецькі маневри – велике досягнення Черчилль був знову запрошений кайзером Німеччини – на маневри німецьких військ, які проходили у 1909 році у Вюрсбурзі. Вони носили більш практичний характер, були краще підготовлені, ніж чудові орди 1906 року і використали більш сучасну тактику. Раніше присутню великої кількості піхоти, яку так легко стерти із землі артилерією, і кулеметами не було. Артилерію більше не розташовували у довжелезні лінії, а розташовували там, де це було тактично вигідно. Не дивно, що військові спостерігачі із Франції виглядали серйозними та схвильованими. Черчилль відзначив, що в атмосфері вчень панувало відчуття могутньої разючої невтомної мужності і сили духу. Це було нещадне і руйнівне видовище. Реформатор суспільства За 12 місяців 1908-1909 років, знаходячись під впливом Сідні і Беатріс Вепп, Членів фабіанського суспільства, орієнтуючись на результати соціальних досліджень, проведених Сібомом Раунті та Чарльзом Бутом, і спираючись на особистий електорат, що формувався із представників робітничого класу округу Данді, Черчилль вніс на розгляд парламенту декілька важливих законопроєктів. Це були закони, що регулюють умови праці, у вугледобувній галузі, біль комісії щодо питань заробітної плати, який забороняв експлуатацію вкрай низькооплачуваної робочої сили, акти про страхування на випадок безробіття та створення Національної біржі праці, закон про державне страхування що включав положення по страхуванню від безробіття і страхування здоров'я, остаточно вступив у дію у 1911 -му. Як президент торгової палати, Черчилль став рушійною силою усіх перерахованих реформ, не дивлячись на те, що більша частина лаврів дісталась діючому канцлеру казначейства Лойду Джорджу. Погоджуватись із Ллойдом Джорджем Увійшовши до складу кабінету міністрів Асквіта, лідер ліберальної партії у якості президента торгової палати Черчилль потрапляє під вплив Девіда Ллойда Джорджа. І Клементина, і Вайолет Асквіт, Бонне Картер, визнавали, що Вінстон ішов за Ллойдом Джорджем. Більш того, на протязі декількох наступних років саме політичні переконання Ллойда Джорджа значно вплинули на формування поглядів і переконань Черчилля. Не було ніяких сумнівів, що у цьому дуеті Ллойд грав роль першої скрипки. Ллойд Джордж захоплювався розумом Черчилля, ще більш швидким і живим, ніж його особистий, його продуктивністю та працездатністю. У свого наставника, вихідця із Уельса, Черчилль вчився радикалізму. Один із них народився у палаці Бленхейма, а інший – у маленькому селищі в Уельсі. Один жив заради імперської слави і могутності Британської імперії, інший був просто маленьким англійцем. Черчилль був надмірно лояльним по відношенню до Лойда Джорджа, не дивлячись на упередженість щодо того, що Джорджу були непритаманні будь-які принципи та докори сумління. В кінці червня 1911 року Черчилль влаштував обід у кафе Royal на честь Лойда Джорджа, на якому канцлер казначейства звеличував переваги Клементини, її красу та позитивний вплив на Черчилля, тим самим ще у більшій мірі закріпив дружбу між двома чоловіками. Міністр внутрішніх справ. Одразу ж після того, як Асквід Привів партію лібералів до перемоги на виборах 1910-го, Черчилль опублікував книгу із назвою «Права людини», що складалася із 150 сторінок, у яку війшли деякі із найбільш ранніх промов. За цією публікацією йшов меморандум в кабінеті міністрів із вимогою скорочення Палати лордів який практично залишився без уваги. 1 лютого, відпочиваючи на півдні Франції, курорті, популярному серед прем'єр-міністрів, Асквіт запропонував Черчиллю перейти із торгової палати у відомство зі справ Ірландії. Черчилль коректно відхилив пропозицію і в той же час прохав перевести його в Адміралтейство – або у Міністерство внутрішніх справ. Можливо, Черчилль і сам був здивований, коли прем'єр-міністр запропонував йому посаду міністра внутрішніх справ, не дивлячись на те, що у Вінстону було лише 36 років. Він став одним із найгуманніших міністрів цього відомства. Черчилль відвідав в'язницю Пентонвіль і був здивований, умовами, в яких утримували малолітніх ув'язнених, більшість із яких потрапили до в'язниці за те, що були бродягами, тобто за те, що в них не було даху над головою. Він відмовився заборонити дітям кататися на роликових ковзанах по тротуарам Лондона. У них же повинні бути свої маленькі радощі. Він планував відкрити у в'язницях бібліотеки організувати дозвілля ув'язнених і запрошувати лекторів для того, щоб підвищити рівень освіченості і розширити коло інтересів ув'язнених. Не дивлячись на всі ці благі починання, найтяжчим для Черчилля був обов'язок вирішувати долі засуджених до смертної кари. Проте, напередодні того, як він пішов із посади, не дивлячись на протести суддів, йому вдалося скасувати ряд смертних вироків. Незначне правопорушення Посідаючи пост Міністра внутрішніх справ Черчилль у 1910 році оголосив про проведення різноманітних реформ у системі ув'язнення. Головним чином це стосувалося осіб, які скоїли незначні правопорушення. Щорічно біля 90 тисяч людей потрапляли у в'язниці за несплату податків і більше 5 тисяч молодих людей молодше 21 року опинялись за ґратами, за такі вчинки, як кидання каменів, гру у футбол на вулицях, карткові ігри або лихослів'я. Черчилль вважав, що у таких випадках покарання не повинно закінчуватися ув'язненням, оскільки був упевнений, що у молодому віці правопорушникам необхідна підтримка, дисципліна та перевиховання. Майже через століття ці проблеми залишаються не менш актуальними. Райська птаха Вайолет Асквіт часто ставила собі запитання, чи могли люди, ці чесні чоловіки, із благими помислами та серйозними намірами, зрозуміти справжнього Уінстона, його політична діяльність без сумніву. Засліплювала їх, змушуючи мружитися іноді від невиразної недовіри. Я думаю, що їм він здавався непередбаченою райською птахою у прекрасному оперінні. Тоні Пенді У листопаді 1910 року Уінстон Черчилль, як міністр внутрішніх справ, Заслужив на ненавість профспілок. На залізничних шляхах, у доках, у вугільних шахтах назрівали масові безлади. Бунт вибухнув на копальні у долині Ронда, на околицях Тоніпендії та викликав хвилю шахтарських страйків. Місцева поліція містечка Гла-Морган виявилась нездатною забезпечити Порядок і звернулася за допомогою до військових. Замість цього Черчилль направив на стримання бунта 500 поліцейських зі столиці і пообіцяв провести розслідування. Поліцейські зазнали агресії у вигляді лютого обстрілу камінням, але заколот змогли зупинити. Події у Тоніпенді стали приводом для насміховиськ і критики Черчилля як політичного діяча. Пригода на Сідні-стріт У середині грудня 1910 року поліція спіймала банду, яка зробила підкоп до ювелірної лавки на Хаунд-Стіч. Грабіжники вбили двох поліцейських, поранили третього і втекли. 3 січня 1911 року у квартирі Черчиля пролунав дзвінок. Дзвонили із Міністерства внутрішніх справ і повідомили, що за оперативними даними злочинці ховаються у степні на Сідні стріт. Черчилль дав наказ посилити загони поліції, що оточили забарикадований будинок, до складу яких входила «Шотландська гвардія із Лондонського тауера». У своїй книзі «Думки і пригоди» він згадував про цю історію як про справу у степні. Разом із особистим секретарем Едді Маршем Черчилль поїхав на місце події. Під час подальшого облоги були вбиті і поранені ще троє поліцейських. Потім у будівлі почалася пожежа. Тепер ті, хто залишались в облозі, були приречені згоріти живцем або потрапити під кулі гвинтівок, пістолетів та револьверів. Незабаром на місце подій приїхала пожежна бригада, однак Черчилль попросив їх не поспішати гасити вогонь, і будинок згорів. Зрештою поліція знайшла два обвуглених трупа членів банди. І ще одному або двом ганстерам, схоже вдалося втекти. Події на Сідні Стріт стали головною темою дня для преси і об'єктом критики для Черчіля. Він був настільки збуджений цими подіями, що на всі докори Чарльза Мастермана, секретаря міністерства, відповідав із ще більшим, ніж зазвичай дефектом мови, ну добре, Чарльз. Облиш, це було так весело. Інший клуб Черчилль і його друг Сміт зазнали критики за своє членство у «The Club», де домінували консерватори, і у 1911 році вони у відповідь заснували «The Other Club». Члени клуба збиралися у особливій кімнаті готелю «Савой», кожні два тижня по четвергам, у той час, коли було засідання Палати громад. Черчилль був де-факто головою клубу і посідав місце у центрі столу спиною до річки Темзи. Серед членів клубу були пери, члени парламенту, військові начальники, газетні магнати і письменники. Правило номер 12 статуту клубу наголошувало. Що ніщо у правилах або порядках клубу не повинно перешкоджати політиці партії. Якщо на засіданні клубу з'являлись 13 його членів, то поряд із головою розміщували величезного іграшкового чорного кота. Запрошення до клубу вважалося великою честю. У члени клубу, зокрема, був запрошений сер Генрі Стракош – південноафриканський фінансист англійського походження, який у 1938 році допоміг Черчиллю залишитися на посту міністра. У 1962 році Черчіль привів до клубу Аристотеля Онасіса – ще одного фінансового покровителя, який двічі з'являвся на засіданнях та залишав їх, випивши доволі велику кількість шампанського. Розпусники королівської крові Коронація Георга П'ятого була призначена на 22 червня 1911 року. Черчилль та його друг Сміт як офіцери Оксфордської територіальної добровольчої частини брали участь у щорічних польових вченнях поблизу Бленхемського парку. Їх підрозділ входив до складу об'єднаної бригади із Букінгемширською територіальною добровольчою частиною. Часто ескадрони галупували над дауном або ж проводили тактичні вчення із беркширською територіальною добровольчою частиною. Черчилль писав дружині, як вправно вони із Джеком проводять ескадрони швидким кроком, зриваючи оплески натовпу, тоді як Беркширці ледь поспівають за ними. Зі слів Черчиля, саме він запевнив командувача. Надати бригаді 1200 вершникам наказ прогалупувати вздовж Бленхеймського парку загальним строєм, що, як йому здавалось, викликало захоплення у публіки. Жаркі вечори були присвячені азартним іграм, які супроводжувалися рясною випивкою. До складу гравців, окрім Черчилля та Смітта, Входили Санні герцог Мальборо, Нейл Примроуз, син Лорда Розбері, і Фред Кріпс, брат Стафорда. Вони намагались приховати свої карткові борги від дружин, які називали їх Розпутниками королівської крові. Швидше революція, ніж страйк. Влітку 1911 року ледь не вибухнув загальнонаціональний страйк. Докари та залізничники, які підзюкувалися войовниче налаштованими профспілковими активістами, виступили із погрозами заблокувати постачання продовольства і товарів першої необхідності для підтримання життєдіяльності країни. Міністру внутрішніх справ Черчиллю довелося застосовувати екстрені заходи у ситуації, що склалась. У чотирьох чи п'яти містах почались серйозні бунти і ще у двадцяти відбулись заворушення меншого масштабу. Зареєстрована велика кількість нападів на залізничні станції та сигнальні пости. Телеграфні та сигнальні дроти були перерізані, потяги закидували камінням, а на вагони нападали вандали. Черчилль дав наказ виділити військо у складі 50 тисяч людей для призупинення страйків, охорони станцій, потягів та залізничних ліній. Охороняючи один із потягів поблизу Ланеллі, військові застрелили двох страйкарів. У Мерсісайд був направлений військовий корабель «Ентром», щоб продемонструвати рішучість намірів уряду. 20 серпня Ллойд Джордж уклав зі страйкуючими мирну угоду, однак відбулося це не раніше, ніж Георг V телеграфував Черчиллю. Там було наступне повідомлення. Зведення із Ліверпуля повідомляє про те, що ситуація скидається більш на революцію, ніж на страйк. У відповідь Черчилль заявив, що в найближчий час бунт буде пригнічений. Як і передбачалось, його колеги із ліберальної партії злякались, так би мовити, свисту картечі, тоді як опозиціонери із табору Торі схвалили рішучі дії. Агадір та Пантера. 1 липня 1911 року німецький канонерський човен із назвою Пантера увійшов у марокканський порт Агадір. Крок, який і Франція, і Великобританія сприйняли як намір перетворити цей порт у базу військово-морського флоту Німеччини у Атлантиці, а також як акт залякування країни, яка була під захистом Франції. Ця провокація обернулася для Європи початком війни. Ллойд Джордж дав зрозуміти, послу Німеччини, що якщо почнуться військові дії, Великобританія стане на сторону Франції. 6 серпня Черчилль написав дружині, саркастично відзначаючи, що німецька пантера зустріла гідного супротивника у вигляді британської маленької пантери Лойда Джорджа. Черчилль вважав, що німці будуть розсудливими – і припинять свої ворожі напади, а взаємини між Британією та Францією тільки зміцняться на ґрунті взаємної неприязні обох націй до Кайзера. Безпека нації та перерва на філіжанку Кави Агадірська криза показала, як Черчилль змінився. Він чітко бачив прояви ворожості у кайзерівських маневрах. Безпека британської нації, особливо після зловісних страйків, турбувала його більше за все. Наприкінці серпня 1911 року він увійшов до Комітету оборони імперії і склав меморандум «Військові аспекти проблеми континенту». Він декларував, що повномасштабна війна із німецько-австро-венгерським альянсом – це підкоп під французько-британський альянс. У війні після можливого нападу Німеччини може бути втягнута і Росія. При цьому спочатку Німеччина через Бельгію нападе на Францію. На 20-й день мобілізації французька армія буде відрізана від лінії Мааса і відступить назад до Парижу і до півдня країни. На сороковий день Німеччина просунеться як вглиб країни, так і по всім своїм фронтам. Британська регулярна армія чисельністю у 107 тисяч військовослужбовців буде одразу переправлена у Францію і ще 100 тисяч підкріплення, Перекинуть із Індії до Марселя на сороковий день. І тоді у Франції з'явиться надія змінити ситуацію. Цей меморандум був всього лише частиною планів Черчилля. Якщо б велика битва біля Марни відбулася між 6 та 10 вересня 1914 року, приблизно через 40 днів після французької мобілізації – ці припущення стали б надивоточним прогнозом. Британсько-французький графік оборонних маневрів включав навіть 10-хвилинні перерви на каву. Блискучі мандрівки на «Инчендренс» Коли у листопаді 1911 року Герберт Асквіт – Тривожачись через сумніви запропонував Черчиллю пост першого лорда Адміралтейства, Уінстон відклав свій переїзд у будівлю Адміралтейства на 18 місяців. Але із трьох мирних років, проведених на цьому посту, він загалом 8 місяців провів на борту судна «Енчендренс». Ця Адміралтейська яхта була офіційно привілеєм першого лорда і його свити. Він мав право плавати на ній із офіційними візитами у морські держави, що було традицією із 1664 року. Гарний корабель 1903 року випуску із водотонажністю 3800 тонн та екіпажем біля 200 людей був ідеальним засобом для мандрівок та візитів на верфи, до портів, на морські судна, для спостережень за маневрами флоту і відвідень мальовничих гаваней Середземного моря. На борту постійно влаштовували прийоми із шампанським, танцями до ранку, картковими іграми і обговоренням міжнародних подій світу. Асквіт і його друзі були частими гостями на Енчендрес. І, як стверджувала Вайола, пам'ять про ці блискучі мандрівки на нашому чарівному кораблі не зітриться ніколи. У своїй книзі «Усесвітня криза» Черчилль описав, як під час уикендів він обходив позиції флоту у Портсмуті, Портланді та Девінпорті і відвідував… Флотилію у Харвічі. Під час ланчів він кожен раз обговорював із офіцерами нагальні проблеми військового флоту. Новий автомобіль, занурення на підводному човні, казкова легкість та олені. У період з 1911 по 1913 рік у Черчилля з'являється багато Найрізноманітніших захоплень, окрім політики і літературної діяльності. Він купив за 610 фунтів новий автомобіль червоного кольору 15-20 «Нейпір», яким мандрував Шотландією. Разом з королем Георгом V і його сином, тоді ще 17-річним принцем Альбертом, а після королем Георгом VI, вирушають у мандрівку на відстань близько двох миль на підводному човні, під час якої юний принц демонструє свої знання про підводні судна. У тому ж 1912-му Черчилль відвідав графа Літтона, чоловіка Памели Плауден, у Кнепворцькому палаці Хертфорчерського маєтку. Він пише Клементині, що бере уроки танців, виявивши у себе здатність до тристепу. І захоплюється ним настільки, що навіть пропонує своїм друзям організувати клуб для любителів танців і запросити вчителів для вдосконалення танцювальної майстерності. 20 вересня наступного року він зупиняється у короля у палаці Балморал де їм влаштували полювання на оленів. Це був щорічний міністерський неофіційний візит Черчилля до монарха, а їх відносини були теплими та сердешними. Асквіт про Черчилля. Блискучий розум. Не можу не захоплюватися ним. Він настільки винахідливий і ніколи не впадає у відчай. Дві якості, які я ціную найбільше. У нього немає особистих послідовників. Він завжди намагається створювати коаліції та випадкові групи, які створюються загалом для того, щоб проштовхнути Смітта або хоча б Герцога Мальборо. Я думаю, що його майбутнє – це одна із найбільших таємниць у політиці. Він ніколи не досягне верхівки англійської політики, не дивлячись на його обдарованість, говорити на мові людей і ангелів і проводити дні та ночі напружено працюючи. Цього недостатньо для людини, яка не викликає довіри. Одного разу він заявив, що політична кар'єра нічого не означає для нього у порівнянні із військовою славою – він чудернацьке створіння із чортятами дитячої наївності та безпосередності. Хтось одного разу сказав про Генія Блискучий розум. Безстрашний авіатор. На початку 1913 року Черчилль. Захоплений ідеєю пілотування, почав брати уроки у капітана третього рангу Спенсера Грея, а потім у лейтенанта королівського МВФ Джека Седена. У той час на озброєнні Королівського військово-морського флоту була дюжина літаків, в основному «Шот-100», які часто потрапляли у аварії. Літаки були неміцними, їх двигуни ненадійними, і кожен маневр у повітрі потрібно було відпрацьовувати шляхом спроб і помилок. Зі слів Черчилля, саме йому належить авторство термінів «гідролітак», а також «ланка» для групи із чотирьох літаків. Він літав із багатьма інструкторами, у тому числі із Густавом Хамелем, всесвітньо відомим пілотом монопланів. Полковник авіації Скотт, у той же час особистий секретар Черчилля, зазвичай здіймався у повітря і одразу саджав літак. А сам Черчилль здійснював польоти на відносно довгі дистанції, самостійно керуючи літаком. Проте в нього не вийшло стати професійним пілотом. У жовтні з авіабази військово-морського флоту на острові Шепі Черчіль вирушив у круїз на дирижаблі «Астра Торрес» навколо Четхема і Медвея, де він напротязі години стояв біля штурвалу повітряного корабля. Його головним авіатором був Чарльз Самсон. За рік він значно підвищив свою майстерність. Коли літав під час сильного вітру на літаках різних модифікацій, однак найважливішим враженням, яке залишилось після занять, були вочевидь загострені відчуття небезпеки і стан ейфорії під час польотів. Керуючи літаком, він отримав заряд натхнення та відваги. Коли вибухнула війна, Британський військово-морський флот – єдиний у світі, мав військово-повітряні сили у складі більше сотні літаків, що забезпечувало реальний захист морських суден і берегів країни із повітря. Дюнкерський цирк У 1913 році Черчилль почав формувати королівські військово-морські дивізії, що складалися із трьох бригад морської піхоти, добровольчого резерву МВС і мобільного резерву, в рядах якого служив і поет Руперт Брук. Не рахуючи морської піхоти, ця незалежна армія складалася із недосвідчених, ненавчених, але переповнених ентузіазмом робітничих, моряків, вчених, музикантів, водіїв автобусів і навіть поетів. Незалежна армія Черчилля ніколи не приймала участь у морських боях, але завжди знаходилась у розпорядженні адмиралтейства. протязі усього 1914 року цей підрозділ базувався у Дюнкерку, де знаходились ескадрони броньованих Роллс-Ройсів та ескадрилья морської авіації. 3 вересня лорд Кітченер, головнокомандувач британської армії, затвердив план військової оборони Великобританії з силами авіації Королівських військово-морських сил. Дюнкерський цирк Черчилля здійснив декілька нападів на позиції німецьких військ. Британські літаки знищили декілька німецьких держаблів, які скидали бомби на Кельн та Фрідріх Шахен. На рахунку цього підрозділу були також диверсійні операції у Бельгії на околицях Іпра, Лілля, Турне і Дайей із використанням авіації або броньованих автомобілів. Підрозділи морської піхоти у кількості трьох тисяч людей захопили Остендт, і викликали справжню паніку у німців, які повірили у те, що на їх територію увійшло 40 тисяч завойовників. Зі зведенням РНІС у них вийшло знищити 6 державлів безпосередньо у ангарах. Ось рядки із улюбленої пісні Королівської військово-морської авіації. Ось такі ми веселі хлопці із армії Уінстона Черчилля. Оратори із Гайд Парку, чепорони і франти, кухарі та офіціанти. У гетрах та крагах – старі добрі палацові вояки. Божевільний світ За декілька тижнів до того, як Австрія оголосила війну Сербії, в липні 1914 року, а потім Німеччина зробила офіційну заяву про початок військових дій у Росії і, зрештою, у Франції. Черчилль направив основні сили військового морського флоту із Портленда на північ до Окрні і Скапа Флоу, щоб закріпити позиції Британії на північному морі. Французи повинні були допомогти контролювати Середземне море. Клементина і троє їх маленьких дітей – Діана, Рендольф і Сара – перебували на канікулах у Кромері. Черчилль у листах до дружини висловлює свій вічай у зв'язку із оголошенням Німеччиною війни Росії. Йому здається, що світ сходить з глузду. Не дивлячись на скорботні нотки, він, як завжди, завершує свого листа ніжними словами до коханої Клементини. 4 серпня 1914 року Німеччина захопила Бельгію. І знову ситуація, що склалась та виходила з-під контролю, стала хворобливою для Черчилля. Він пише про катастрофу, про колапс, про мінливість долі, і непередбачуваність війни. У той місяць Черчилль направив сім дивізій регулярної британської армії через Ла-Манш для участі у битві біля Монсе. Сігент – яйця Феберже Під час Другої світової війни радіотехнічна розвідка Сігент розміщувалась в кабінеті під номером 40 у старій будівлі Адміралтейства. За щасливим випадком, імперські розвідники змогли отримати кодування SKM – імператорських МВС Німеччини, а також HVB – коди шифрування радіограми для зв'язку німецького Адміралтейства із торговими суднами Німеччини. І ще VB – Остання з трьох життєво важливих шифровок. Російський військово-морський аташе у Лондоні особисто вручив Черчиллю шифр «СКМ» – подарунок більш дороговартісний, ніж дюжина яєць Фаберже. Полювання нащурів На початку війни Ллойд Джордж описував Черчилля як собаку, яка сидить на догер-банку. В очікуванні доки щур висуне свою морду із нори по той бік протоки, готуючись атакувати німецькі військово-морські сили. Штормова дружба Вперше Черчилль та адмірал Джон Арбутнон Джекі Фішер зустрілися у Біаріц у 1907 році. Вони швидко знайшли спільну мову, не дивлячись на 34-річну різницю у віці, і на протязі декількох наступних років вели достатньо бурхливе листування. За 6 років із 1904 по 1910 на посту першого лорда адміралтейства Фішер провів реформування британського військово-морського флота, проте був негарної думки про регулярну армію і її командування. Його ВМС панували на морях і він в різкій формі заперечував будь-яку наземну кампанію. Після відставки йому було присвоєно звання адміралу флота. І у 1912 році він був призначений головою Королівської комісії, яка відповідала за забезпечення паливом військово-морських сил. Прем'єр-міністр ввів Черчилля до складу Адміралтейства через дві основні причини – щоб відносно безпечно – перевозити британські експедиційні війська через Ла-Манш для підтримки французької армії, якщо раптом на континенті пошириться війна, і щоб створити штаб військово-морських сил. Черчилль призначив адмірала Джеліко другим командувачем внутрішніми ВМС, а адмірала Бітті – Власним секретарем із питань військово-морських сил Фішер підтвердив призначення Потім Черчилль ввів до складу командування флотом ще трьох адміралів Проти кандидатур, яких Фішер категорично заперечив Ви зрадили військово-морські сили, заявив він Зібрав свої речі і з почуттями поїхав у Неаполь Черчил запросив Асквіта здійснити спільний круїз з Середземним морем. На Адміралтейській яхті Інчендрес і загальними зусиллями вони запевнили норовливого фішера повернутися до служби. Однак на цьому конфлікт не завершився, і під час кампанії біля Дорданеле драматичні події розгорнулися з новою силою. Облога Антверпена Черчір знав, що порти Ла-Манша – це стратегічні об'єкти для обох сторін і розумів, що Антверпен був міцним горішком для найвищого німецького командування. 7 вересня 1914 року кайзер наказав будь-якими силами захопити місто, і уже через три тижні флот, який оборонявся, був обстріляний із 17-дюймової зброї. Через чотири дні бельгійський король Альберт вислав термінову депешу із проханням про допомогу. У будинку лорда Кіченера зібралась військова рада з участю сера Едварда Грея, Черчилля та інших осіб, Британський представник у Антверпені сер Френсіс Віллєєрс висловив пропозицію, що місто може протримати ще п'ять діб, оскільки бельгійський уряд готується евакуюватися в Остенд. Черчилля терміново направили особисто визначити, які заходи необхідно застосувати для виходу із критичної ситуації. 3 жовтня Дві його військово-морські бригади завантажились на кораблі. Бригада морської піхоти уже очікувала їх на місці. Вкрай поспішна пропозиція. Черчил з'явився у військовому штабі в Антверпені у формі, так би мовити, старшого брата із Trinity House. Як перший лорд адміралтейства, він офіційно був запрошений на цей почесний пост найстаршої організації, яка монтувала маяки та інші сигнальні пристрої, які були необхідні для забезпечення безпеки морських судів навколо Британських островів. Він запевнив бельгійського короля та прем'єр-міністра протриматись ще 10 діб і провів реорганізацію послабленої оборони міста, переміщуючись між об'єктами у плащі та кашкеті яхтсмена. Черчилль настільки був упевнений у особистому успіху, що 5 жовтня у телеграмі просив Асквіта Відправити його у відставку із посади першого лорда Адміралтейства і призначити його командувачем Збройних сил Антверпена з присвоєнням відповідного звання. Ця поспішна пропозиція, очевидно, була відхилена. Генерал Генрі Ролінсон, який був призначений командувачем 4-м корпусом Британської армії, у склад якого входили 7-ма дивізія та кавалерійський дивізіон, прибув 4 жовтня, і Черчилль дуже мудро вчинив, повернувшись до Лондона. У той день Клементина народила їх доньку Сару. Рупер Брук писав, «Антверпен у ту ніч був схожий на пекло. Зруйновані будинки і трупи коней» осяєні диявольським вогнищем. 7 жовтня військово-морська дивізія